Bai, ala da. Egia esan, eh, hau amairu garren edizioa da, bioterraren amairu garren edizioa, eta ediotxio eh, guztietatik hauntiena. Eondalaro gehiatamar erakusketarik beraien konfidantza berretsi dute azokarengan gan, eta gu, gu oso pozigaude horregatikan, ez? Eh? Azken finean, eh, bioterra Euskadiko azoka erreferente, erreferente bat da, ez bakarrik Euskal Herria baizik eta eh, estatu osoan ere bai ta alde horretatik oso pozik gaude. Bueno, beresitasunei dagokionez, aipatu duzu baitare, bueno, kanpokaldean eh bueno, erakusketariak aukera izango dutela bairen eh baitare sartzeko gune berri bat sortzen duzu testa. Bai. Eh, nolabait e, azkeneko urteetan eh iritzi pixkat fisikoki eta fikopako hiru e, onartzen dituzten erakusketarien zenbakiera. Orduan aurten e, de, gaina eskaera genuenez eta bueno ba, e, espazio berri bat sortu nahi naz e, kanporakaldean bioterraren kanporakaldean hirugarren bi, pabilloiaren onduan bioterraza bat sortu dugu. Horrengo dia e, restaurazio ekologikoa ematen duten erakusketariak. Hor dasatua al izango ditugu taloeko ak el, el, el, elikadura veganoa, baina ekologikoa piitzax entzlak naiteguna, baina izango da jatetxetxo bat dena ekologikoan, batsegina eta bueno, ondo eggonnteko ondo espazio berri bat. Horrekin bueno, batera bestelako berrikuntza baita ere badaude, usteete eh, kosmetik, kosmetikari buruzko ho amaitaren, bueno, horre ordezkaritza bat eta sektor horren inguru ordezkaritza garrantziso batu aita izango du ez Bai, azkeneko urteetan ikusi dugu, e, kosmetika ekologiko ziurtagiridunaren sektoreak azkuntza handia izan duela, hori azokan bertan isladatu da, azkeneko urteetan erakusketarien zenbakiaren bitartez, baino ikusten genuena ere bai nolabait jendiak e, informazio beharra zeukala. Orduan aurten ja martxan jarri dugu eta aurrengo urteetan espero dut aurrera jarraituko begula, biobeauty gunea deitzen den espazioa. Bertan Eitsalditzoak erakustaldiak izango ditugu dena kosmetikazio urtagiridunaren inguruan eta azken finan ongizatearen inguruan. Oso interesgarriak izango dira eta gainera oso oparo, oparoak dira. Jende guztia ja esaten dio ikusi programa zera azken finan gauza asko daude ikusteko. Estalde natural eguneari dagoken ez 50 eragozketarri baino gehiago izango ditugu. Pisko bate, bueno, gogoratu, es motako egunea dugu. Baina, natural da, ongizate eta habitat osaltzuntzuaren e, e, espazioa. E, Aurkitu ditzakegu gauza desberdin asko, baina horokorrean ba, etxerako edo eguneko bizitzarako e, osasuntzu diren e, elementuak. Hor, berroita meheretzi erakusketari izango digutugu aurten, espazio horrek oso ondo funtzionatzen du urtero eta egia esan, ba, jendeari asko gustatzen zaio. Bueno, bokatzeko, badakego erakosketa, azokaz gain baitare bestelako jarduera, antolatzen dira baitzaldiak erakosketak, e, bueno, programa oso zabalada, ez dakite zer haspimarratuko zenuke? Bueno, esan dezumezela, programa oso oso zabalada, nik jende guztiak onbidatzen, guhe borrian dagoen, e, gitaragoa, E, irakurtzea, eta ziur nago zerbait, interesatzen zaien zerbait arkituko dutela, baina aurten bereziki interesgarriak e, iruditze zaizkit, e, igande goizean egongo diren bi tzaldi aldaketa klimatikoari buruzkoak. E, Antxon Olabe eta Manu Gonzalete Baragaina hemen izango ditugu e, aldaketa klimatikoari buruz eta kop e, horieta bat bat e, E, kongresuaren ondoren hartu e, ziren ondorioen e, eta eta resoluzioen berri emanaz ia e, izan oso oso interesgarriak bueno hoiek beste hainbaten artean hartian, uh -huh. programa begiratu besedes. Bueno, galditza seguna jende animatzean noski beti bezala eh gogoratzeko dugu garraio publikoa eh e, bueno eh piskal bereziki, e, neiz dutela sustatu, honera e, Eusko Tren e, geltokian bait eta autos etortzen baldin badira gogoratzeko dugu baita ere parking horba dago lafikoban eta doako bai, hala da, eh? eusko treneko geltokia berroita mar metrotara daukagu dejen dugu zia gombitatzen dugu trenesetortzea, baino norbaite kotxe nahi baldin badu, errestasuna jartzen ditugu eta doakoa da, pakeina